Lilsnusket och rakblåspärson. Sommaren på landet. Tänker jag. Ja, vi börjar väl så. Vi börjar så, ja. Till Sommar på landet med Lilsnusket och Rakbladspärsson. Ja. ja. det är jag som är Lilsnusket. Och det är jag som är Rakbladspärsson. Ja, vi ska gå till botten med de här namnen senare, tänker jag. Ja, absolut. Men i början så kanske vi ska berätta om vad vår podd ska handla om. Ja, precis. Vad gör vi här? Vad gör vi eh, på golvet i min mammas eh, trättstuga i mm. Gagnefdalarna? Under en bänk mellan, mellan mm. lådor. Ja, precis. Fulla av ren och smutsigt mm. tvätt. Mm. Vi väntar på den lunch som faktiskt lagas av Elins föräldrar. Ja. Ja, är vi. Precis. Det är ju så här att eh, jag eh, har ju vuxit upp i det här huset och i... På det här landet, man mm. säger inte landet här, men här i Gagnef. Mm. Och nu i sommar så är jag tillbaka, som jag är nästan varje sommar faktiskt, mm. <laughs> för att jobba som eh, reporter och eh, lokalredaktör på tidningen. På tidningen, mm. Mm. vad fint det är. Och nu ska du bo här i, vad blir det, åtta veckor? Precis, två månader från och med nu kommer mm. jag vara här. Livesound. Mm. Ja, och jag ska ju då vara, jag är ungefär två timmar härifrån, ja. eh, i min pappas hus, eh, också som lokalredaktör, eh, över sommaren. Och eh, då ska den här podden handla om våra svårigheter, ja, helt enkelt. det tänker. kan man säga. Inte så mycket med jobbet kanske, kanske lite, men mest, du vet, all, allt det där som kommer emellan, fritiden här. Mm. Vad gör man i sina föräldrars hus? Precis. Och... Eh... I ja, lite, lite mindre orter. Vi är ju vana mm. vid Göteborgs life. Ja, kanske inte det här high life. Men alltså, det är ändå lite mer action här än, ja. än här. Ja. Ja. Ja. Aldrig druckit så mycket kaffe och fikat så mycket som jag har gjort på bara tre dagar. Nej, gud nej. Jag tycker jag har sett till att haft fullt schema nu. Mm. Men du, du har ju lite, Jag kommer ju inte från, från ja, bankfors, precis liksom. mm. Du har ju kompisar här. Ja. Jag känner mig ensam. Ja, <laughs> redan. När mina så välde in igår. Ja, det var ju midsommarafton igår faktiskt. Ja. ja. Och jag har sett till att ha Tack en till tillställning här. Ja. Hemma hos mig. Och jag, jag tror det var väldigt bra. Så jag kom hit i... Det är ju bara tre dagar sedan nu. Mm -hmm. eh, tror jag. Onsdag. Ja, onsdag kväll. Mm. Eh, på onsdag kväll hade jag lite... Lite problem. <laughs> Eh, för jag kom och det är ju trevligt att träffa mamma och pappa och så, och sen så började det lägga sig att jag ska vara här i två månader. Mm -hmm. Det var ett väldigt intensivt uppdaterande av sociala medier under cirka två timmar. Mm. För det är lite hemma. Jag känner att jag connectar bra med mina kompisar då. Ja. Även om jag bara kollar vad de gör. Liksom ja. och så. Men jag, du vet, så här. det känns som att jag är lite på plats då. Precis, jag, Facebook, jag kände Snapchat. bara, att någonting måste hända. För, mm. för det var då det slog mig. Va? Just det, det är det här jag ska Tempot. göra i två månader. Det är här jag ska sova. Ja, jag förstår. Men sedan dess så har det gått ganska bra för att just nu över midsommar så är det mycket kompisar och så som är här. Mm. Jag tror att det kommer bli en större utmaning under resten av alltså sommaren för då har ju faktiskt de flesta av mina kompisar jobb på annat håll. Ja och jag har ju alla en kompis i Hagfors som består av min pappa. Ja. <laughs> Men jag tror att det kommer att bli kul. Han är, han är peppad på det här tror jag. Ja. Men den kommer ju också Vi kommer ju också mötas och, Vi tänker Vansbro mm, precis. Eh, Som då i mitten av Hagfors och Djurås eh, mm. Som vi är i nu Men eh, jag har haft lite problem då, ja, När jag körde upp igår Så var det, ju lite, alltså, det var ju lite svårt att hitta ja. Och det tror jag kommer Många poddhistorier om felkörningar Ja precis Och jag tror ja. det här är Någonting som vi redan har pratat lite om eh, När du var här Det är ju kärleken till bilen kärleken inte blir som är stark, ja. gud jag visste inte det här, men det här fordonet som bara jag, och jag känner mig så här. jag power trippar varje gång för jag känner jag bara jag vill, äger vägen, du ah. lyssnar på Queen och såhär Dunker i taket ja så precis, mm. jag lyssnar gärna på Petri när jag kör mm. och då ju liksom, dängigare dängor, ja. desto bättre feeling, ja, men man känner ja. en liten headbang kom igång, men ja, man vill ja, inte ja. för det är farligt Ja, jag Aha. kör med sjunga väldigt högt till Aha. musiken, gärna. Det är jag också. Men så tänker jag typ, att hur ser det ut med de mötande bilarna när jag sitter där? Typ, jag vet att jag lyfter haken, men lyfter haken ja. väldigt mycket om tidigare tar det där, sista, och så liksom bara spänner ansiktet. Ja. Och så kommer den passerande och ja. ser det här liksom. Det måste se som en slagavfall. Ja, alla fall. och vet du vad mer? Om, man, om du kör bakom någon, du kan ju Va? den kolla backstegen, då ser ju den hela ditt ansikte hela tiden. <laughs> Har du tänkt på det? Nej, det hade inte tänkt. Jag tänkte på de mätade. Ja. Jag tänkte på deras liksom, oro för mig. Fast att det kanske är ingen som oroar sig för mig för att jag ska få ett slaganfall. Mm. Nej, det tror jag inte. Det bryr sig inte om passerat mig. Jag vet ju Men... bara, jag såg när du var rullad in här en timme senare, jag väntade efter, liten... <laughs> efter en liten omtur där. En liten omväg ja. så. Bara såg jag ut för fönstret och satt Väldigt uppmärksamma, spänd bakom ratten ja. Då säger jag, det där Jonna. Ja. Men jag tänker just det där, jag sitter på en trappa i ett rött hus Ja precis, så sitter ja. jag inte på trappan Och här sitter, satt ingen trappa på trappan Men det är också så att alla hus är röda här Det är typ ja. så här 50 röda hus Precis, nu är jag lite på förlåt <laughs> Och du vet, Nej. jag hade ett paket kakor i väskan Jag stannade många gånger Alldeles ja. djupt åt en kaka Försökte förstå mig på en GPS. Nu har jag lämnat GPS tror jag. Jag tror jag har bestämt mig för det faktiskt. Att jag går över till någon papperskartor. Ja. Här jag kommer en Elin-fråga. Ja. Vad var det för kakor? <laughs> uh, jag tror det var Meridian Cookies. Åh, oh, ja, det ja, var jag är bra. det Travel with style tänker mm. jag vet du. Så köpte jag det. Mm. Och nu får du fortsätta berätta om kartorna. Ja, alltså det är så svårt med GPSen. Alltså så kommer mm. man från Göteborg och har till Tele två och så funkar liksom inte GPSen här uppe. Nej, jag tycker det är lite mysigt med kartor också. Jag, kanske får, eller jag får lite så här bilsemester när man var liten. Jo. Bara drar upp kartan, kolla ska vi köra här? Ja. Det är bara det att i min pappas bil då som jag, jag ja. kör, som i min bil över sommaren, känns så härligt att säga. Uh, så är det bara, han är bara så här som McDonalds och q 8 -kartor. du vet om man får oh, gratis Ja, det är så inte liksom. så mycket firing Nej, det är lite Då Ska man ha den här stora boken med ja. alla Europas vägar typ Men den är svår att så här, smälla upp när man sitter med en hand på raktor och kolla snabbt så bara slänger man upp den här tjocka boken och så ska man hålla det och så bara ja. nej. nej, jag håller med till den här q, eh, q 8 kartan som jag hittade nu då, för där hittade jag i vägen. Nu förstod jag ju, nu när vi satt och bilade där, lämnar av axeln, så förstod jag vad jag hade gått fel. Ja. Jag har ju svängt alldeles för tidigt och åkt en liten skogsväg. Ja. Ja. Men jag blev så glad, du vet, när jag såg vansbro -skylten. Ja, precis. känns som en tyngd. Då hade jag ändå kört i 20 minuter utan att ifrågasätta. Mm. Det är också lite läskigt att jag gör det faktiskt. Ja. Jag kör 20 minuter sen ifrågasätter jag. Var är, jag? är det här rätt? Vet alltså jag, det tog mig fem sekunder efter att jag svängde av på den vägen tills jag började ifrågasätta. Okay. Är det här rätt väg? Ja. Men jag fortsatte i 20 minuter. Ja, precis. Vad säger du om mig? Eh, att du positivt positiv, gärna vill tro att, att det du gör är ja. rätt och på rätt väg. Ja, eller bara så här dum. dum tristigt. Mm, ja, lite envis kanske. Ja, men du är det dumt, faktiskt. Jag känner ju att eh, alltså än så länge så har jag bara kört runt och jag hittar. I sommar så ja. kommer jag säkert jobba på ställen där jag inte hittar. Ja. Men jag tror fortfarande på GPS-en och det kan ju vara farfrikt av mig. Det ju på vad du har från ja. en mm. För här är det så här, i, i Värmland i alla fall nu är vi mm. i Dalarna, men i Värmland så är det inget annat än eh, vad, vad är det de säger? Det är Telia, det är det enda okay. som funkar där. Mm. Liksom. Har man inte Telia så är man toastad typ. Vad liksom. ska den här liksom, lilla Eh, inte sponsrade. <laughs> ja, nej. Så att jag ser, jag anar vissa svårigheter med att hitta mm. över sommaren. Jag tror att det är ett, ett hinder jag ska övervinna. Ja. Sen har vi ju snackat lite, du, du, jag tror att du kommer hitta lättare än vad jag gör. Ja, nej, men jag har jag jag... ju ändå, jag känner ju namnen och jag vet hur ställena ligger. Jag kan ju inte alla vägar överallt här, men mm. djur och Skangifö är ju, det är ju hemma. Ja. Nej, men dilla, så det tror mm. jag faktiskt. Men vi tänkte ju lite på det vi pratade om förut, det här med att, man ska, alltså att, att det är så mycket ord, lokalkännedom som ligger i ord, du vet att man ja. inte uttalar saker. Ja, gud jag, då. Ja, Det var ingen som förstod när jag sa jag åkte vägen över Bergsäng. Mm. Du menar Bärsäng? Bärsäng. <laughs> Jaha, ja. Och sen har du ja, men det var någon som sa till mig, du kan inte säga ex här, du måste säga ex här. Ex, ex här. Ja. Men då sa de till mig så. Det tycker ja. jag var skönt. Jag gillade det att de ja. liksom bara så här pekade med hela så handen så du måste säga ex Du kan inte säga exärad. Exärad. du <laughs> Jag tror att de tror att jag är ett pretto när jag uttalar det så. Ja, gud ja. ja. Men sen så sa du någonting också. När du var ny i Göteborg. Ja, precis. Det, det där känner jag igen. Det, det känns lite lite obehagligt att ta till sig. Eller jag tycker det känns som att man försöker vara något man inte är om man tar till sig namnen så där snabbt. Mm. men det är ju frågan, det heter ju det heter ju till en extra då, eller? <laughs> ja, det, nu jag, det, det var ju lättnad för jag försökte uh. menar. man känner sig lite så band nu ska man svälta in Ja, det är som att uh. när jag flyttade till Göteborg så märkte jag ju att det är ju ingen som ser spårvagnen, man säger ju vagnen, uh. och det tog ju, alltså några månader i alla fall innan jag kände mig bekväm att se vagnen för är det som ett skämt typ men jag tror att det är så ofta ord <laughs> sätter sig mm. uh, man använder dem lite på sen så ja nu är jag i Göteborg nu ska vi ta vagnen <laughs> sen så nu idag säger jag ju det det är jättejobbigt att se att ja det hade jag reagerat på vad du sa <laughs> ja ja kan du åka spårvagnen vagnen så att jag vagnen mm. goda Ja, god. aprikoser är det, det. Jag hade också en dröm om att din mamma ska komma hit och vilja ladda tvättmaskinen och bara, vad håller du på med? Ja, men det är nog lugnt. Min mamma har brytit benet och är inte så snabb. <laughs> Nej, det är sant. Så det ska nog, vi ska nog få vara ostörda här tills. Du Jag vill att hon ska komma och ifrågasätta oss. Vad håller ni okay, på med ja. Jonna? Ni sitter just nu under en big i tvättstugan. Bakom. Ja, det är sant ett skratt kunde vi ju få men har vi flyttat ut massa tvätt och så har ja, vi ljudisolera, istället. Ah, Ljudisolerad tvättmaskin har vi gjort också. Men täcker. Men täcker. Ja. Men det var det värsta Min Nej. Min familjebarn. <skratt> mm. Det brukar vara så här. <skratt> det är fint. Mm. På det sättet är tråkigt också att man inte kan kokiera längre. Mm. Eller hur? Vad gör inte pappa? Mm. Nästa portsändning får bli i Hagfors. Absolut. Honom kan vi nog fortfarande chockera. Mm. mm. Vi har ju okay. min sommarens vapendragare. Mm. Spetsen Rocky. Åh, oh, jag vill träffa Rocky. Mm. Du vet, han, har, han har inte rekryterat den hunden mm. Jag respekterar honom själv. Inte vem som helst som får komma och klappa liksom. Mm. Han tar inte mot godis alla gånger heller. Nej. Ibland bara kollar han på mig och så går han. <laughs> det är det. man, man eh, Först ogillar man ju sådana djur. Man vill ju ha kärlek från dem. Mm. Men sen när man får det, då är det så mycket mer värt. Mm. Mm. De andra två hundarna är sellouts. Mm. Lissi speciellt. Mm. Du har vilket godis hon får. Alltså. <laughs> mm. Nej, nu är det. Rockig däremot. Och en annan sak som jag respekterar honom väldigt mycket för- det är att han inte gillar att gå på promedan. Mm, jag vill mm. Han gillar inte alls. Han Vad vägrar när det regnar. Han vill bara sova. Mm. Han vill äta godis, i soffan och sova. Jag också. Ibland så måste de typ ta honom, lyfta upp honom och så här bära honom ut till vägen för att han ska promenera. Nej. Ja. Och dessutom så säger doktorn att han har blivit för tjock nu. Han måste gå ner en tredjedel av sin kroppsvikt. <laughs> jag vill träffa den här hunden. Ja. Jag kommer älska honom. Ja, jag gör Mm. Mm. Tiggare kan han nu se. Mm. Ja. Men du vet liksom, han har en egen vilja. Mm. Bara för att han är hund. Nej, måste inte vilja gå ut och promenera. Nej, där gud, och nej. Där. Jag förstår det. Jag kan måste för inte det. typ gilla med alla främlingar. Nej. Måste inte gilla alla människor? Nej, kanske bara vill sova. Vill inte leka? Vore mm, du kommer, varför kastar du den där konstiga saken till mig? Ja, mm. du vet. leker så skitkonstiga saker mm. ofta. Ja, jag vet. Och det ser jag att ni fint alltså. Mm. Mm. En bra hund. Det är din sommarens vapendragare. Mm, jag snapchatar ju den här. Men, ja, Vad mm. ja, är det jag ska fel, ha faktiskt. på sällskap då? Ja. Alltså jag har tänkt mycket på det. Att jag skulle vilja ha en sommarkatt För jag skulle aldrig någonsin vilja göra mig ja. med den efter det. Men du vet, en kattunge som som kan sitta typ i bröstfickan. Jag är så himla har en sån tanke om att jag verkligen vill ha ett djur i bröstfickan. Ah. Som bara, alltså det skulle kunna vara en råtta om du var så. <laughs> bara för att få ha så jävla djur i bröstfickan. Jag förstår. Ja. Käns känslan av att liksom bara hela tiden någon gosa med en. Fast jag vet, om, om jag tänker mig en person som går runt med en råtta i bröstfickan. Då tänker du det, någon som har ett problem. Vad säger du? Du tänker någon som har ett problem. Ah. Ah. Ja, jag, jag tänker på en så här... En, rätt vanlig kille som försöker vara speciell. Och så kollar man på honom och så ser man en råtta. Man bara, men det. Ta det lugnt. Var normal Ja. Jag skulle hamna i det faktiskt. Ja. Lite annan ja. grej också här. Jag tror att man i en så ibland kan man komma ja. undan med att vara ja. lite speciell. Det gör man inte här liksom. Nej gud nej. Utan här är det bara så här Nej, det, det går helt enkelt inte. Vad Nej. är det här om man, om man gör något konstigt då? Ja, antingen så är man speciell och startar liksom ett eget gäng såhär. Uh. Eh, vi som har råttor i bröstfickan. Uh. just det tror jag är Ingen lite... bra gängnamn alltså. <laughs> Nej, <laughs> Nej jag, och jag tror inte just det skulle hända. utan. Det, jag tror man också kan vara eh, unik med stolthet här. Alltså, man får, mm. man får nog ganska mycket skit. Men då är man den. Man är byns eh, eh, råtta i bröstfickan. Person. <laughs> <laughs> <laughs> jag kan inte tänka mig helt sämre smek. Råtta i bröstfickan. <laughs> det där är hon som alltid är en i bröstfickan. <laughs> Precis. Alltså, det är ju... Men jag tänker lite som att det är eh, ändå sista som har så ormar som husdjur och så här. Finns det det folk här? Ja. Man vet vem det är som äger ormar. Ja, jag, jag vet en en vi har hemma hos som hade ormar. Eh, och så. Det är liksom det är lite så här jag är speciell och lite sån här macho grej, men ja. Då är man ju speciell. Tycker du är man jag. Är speciell. <laughs> ja, men jag tycker nog att det är speciellt att äga en orm överlag. Vad ska eh. man göra med det liksom? Ja, precis. Det undrar jag också. Jag den. Ger den någon kärlek? Eller Men det är en liten identitet här, tänker jag. Det är riktigt macho. Är det inte identitet vart man än är då? Jo. Jag äger en orm. Mm. Vet du varifrån? Jag har hämtat wing. den här spaningen. Nej. Jag har ju eh, kollat ganska mycket på Badoo. <laughs> ja. En app där man kan träffa nya vänner och annat. Ja, och nu Badoo är Badoo i Djurås. Ja, precis. Jag har kollat lite i var innan. Och nu ja. är det ju Djurås och Around- det är blå. någon vatten här. Och det är toaletten då. på övervåningen. <laughs> ja men Badoo här omkring. Det, det såg lite annorlunda ut. Och bland annat var det en kille då som eh, poserar med sin husdjurs, eh, kobra till typ. Sin kobra Ja. Ja. Ja, för du skickade också ett MMS med män som inte hade tröjor på ja, sig. Ja, gud ja. De var... såg ut att ha kul. Ja, de såg ut att ha kul. Det var det var sån där ingen tröja, sprit i handen, fest. Ja. Eh... Är det bra? Kommer man... Eh... Alltså, det är inget för mig. Man kommer inte in på dina trosberedsätt. Nej, precis. Nej. Det var också alltså, lite så För jag satt och kollade genom ganska många bilder. Hittade du de mycket gamla Vikanta? Eh, Nej, några stycken. Bör jag inte nämna några namn. <laughs> Nej, men jag tycker det, alltså det är väl väldigt normalt att, ha, att vara på en dejtingsida, typ dejtingsida. Ja, fast jag tror att det är mindre normalt här faktiskt. Okej. Okay. Det är lite... Ja, ja, eller jag vet inte. För jag vet att hemma i Göteborg så fick jag ju låna din Badoo. För att ja. så här, och så satt jag och scrollade tillsammans med vår kompis Linnéa. Och min, mitt span på detta då, efter ungefär en timme på Badoo, är att folk gillar att bära någonting. Uh. Typ. Och jag känner igen det från mig själv när jag så här jag poserar på kort kan inte mm. göra liksom måste göra någonting med händerna men killar verkar bära kattungar eller trästockar. Oh. Har jag sett en så här. Det har jag uh. sett. Det är killar typ i typ Fyra kattungar eller så här, katter eller bara uh. och så någon tre stycken med trä, trä, trä <laughs> i handen. Va? jag förstår. Men då inte... tänker man ju att man skickar en signal med det man bär typ så här. Det är ingen sånt så här. För mig är det ju tix pistecknet upp till ja, fotokamera kommer i närheten. Vinglaset upp. Ja, det också. <laughs> om man har det. Ja men då är det, är du kattungen är du trästockskille? Ja, vad vill du förmedla? Precis. vad skulle man förmedla om man gjorde det i djurås? Eh, trästockarna skulle ju gå hem tror jag. För att det uh. jag blev förvånad över som jag kanske inte har tänkt så mycket på tidigare, det är att det är en ganska annorlunda mansideal här. Eh, mm. Alltså det är väldigt eh, det är det är ju en viss stil, men det, det, det känns väldigt så här, ospeciell. Det är lite, Macho? Ja, absolut. Macho, kanske är det lite så här alltså, jag kan beskriva den. Ja, mm. visst. Det, men det, det är liksom lite, lite mer spretigt hår, jag tycker killar i Göteborg har. Alltså, det är sådana här spretiga frisyrer, lite taggiga och lite så. Ja. Eh, piercing. Har man, har man det? Ja, jag gör jättemånga. Okay. Och sen bara... Eh, svarta pösiga kläder. Känns inte det lite emo då? Ja men det här är den vanliga stilen. Det är absolut inga liksom, alternativa utan det är ju också och så som intressen kan jag också säga <laughs> spaning. Man har ju intressen så. Du, nu tänker jag allt vi pratar om baserar du på Badoo. Badoo, ah. ja. Okay. Då är ett intresse, eller två intressen som var populära, det var ju kött och berg. <laughs> kött och berg? <laughs> Mm. Vad ska man göra med den informationen? Liksom? Jag kan laga ja. dig så mycket kött att det blir ett <laughs> väggtäcke. Eller hur? Ja. Det funkar inte riktigt. Nej, det funkar inte för dig som nu. Nu har faktiskt sagt att du är vegetarian. Du måste rola lite kött. Ja, precis. Jag är inte vegetarian. Du jag... sa ju det på Instagram. Nej, jag sa inte det. Det, det står inte det. Det står att jag inte äter kött, mm. men jag äter fisk. Det var det. Nej men jag är ju typ vegetarian Det är bara det att jag har en kompis som blir upprörd Och säger att jag är vegetarian och sen äter fisk Så jag säger bara Jag äter inte kött men jag äter fisk Det räcker tycker jag ja. Det kommer jag långt på och det, ja. eller jag Här kommer jag ju inte särskilt långt på det Gör du inte det? Nej, det är köttnorm Men tror du inte att det kommer vara det i Hagfors för mig också? Gud jo mm. eh, det, det tror jag är. faktiskt men det fascinerar mig mycket i att vara i ett hem igen. Mm. Förstår du? innan så alltså, Hemma i Göteborg så är det bara jag. Mm. Enmanshushåll. Mm. Eh, vi klarar oss jättebra. Jag och mig själv. Ja, men om man är i det här, så här huset, det här ja. hemmet liksom, med separata tvättstugor och köksbord och kök och vardagsrum ja, och sovrum och du vet hall och ordentliga saker och vuxengrejer och allt det där. Ja. Eh, alltså det är ändå ganska ombonat och skönt Liksom, mm. Tycker jag ja. Bestämda mål Vi äter, vi äter middag tillsammans Aa. Klockan sex Ja visst är det fantastiskt ja, Och jag behöver inte slaga maten Nej, precis. Det är helt sjukt Jag tycker man blir så, man blir så lugn av det man blir så, Ja man blir så lugn av det Men jag tror också att så här, Jag får ju hålla i mig själv liksom, Så att jag bara så här kommer hem vid sex varje dag Och bara nu ska jag mat Nej men visst här, utan jag ska verkligen säga, jag måste jag ska laga mat minst två gånger i veckan ja. jag ska alltid städa undan efter mig jag ska till och diska så. du ska inte bli bortskämd jag, det det ja. jag tror att det finns en stor risk för att man blir så häntagen. och, ja, och Gud, ja. det, det här tycker jag är helt fascinerande man kan få dricka burkkola till maten om man vill det får man inte här nej, det är det burkkola till maten ja, shit. men inte ja, ens en ja. stor flaska utan Burkar. Nej, nej, burkar, det finns ja. burkar. Så ja. säger de vad vill du ha att dricka till maten, ja. Då säger jag alltid burkokola, för det är aslyxigt liksom. Ja. tack. Så får man det. Oj, oj, oj. Ja. det är som på restaurang det. Ja, eller så kan man få ett stort glas mjölk. Det har jag också ja. tagit en gång. Mm. Det var länge sedan. Ja, oh, Alltså ett stort glas mjölk. Ja. Oh. Herregud. Det gillar jag inte. Jag nästan lite tårögd. Oh. Ja. Jo, men du vet. Jag tror lära brynsås och potatis så ja, ja, stort. Ja, i för glöd. sig och ja. hemma. Ja, för det är man att vi får. Ja, ja. precis. Det är ja. Jag har ju då lite eh, som vi pratade om att jag har ju sagt att jag slutar äta kött nu. Ja. Och, och det har ju ihop med att jag flyttar hit och så egentligen. Eh, mm. för att jag har ju försökt att inte äta så mycket kött väldigt länge ganska Mm. Eh ja men såna 3 4 åren kanske fem. Eh, och eh, med jag har varit att ja det är okej alltså, jag behöver inte ha några regler jag äter kött när jag känner för det. Du vet jag när jag kommer hit så äter ju de kött till de flesta måltiderna. Mm. Jag tycker det känns tråkigt att hålla på och ställa krav och säga att man inte vill ha god mat. Ja, eh, så då så hade slags här för Så nu satte jag ner foten inför förväg. Ah. jag vill inte äta kött så då kommer jag ju typ få laga egen mat som Ja. Ah. Eller och med det så minskar ju drastiskt eh, risken för att bli bortskämd. Ja, eller hur? Och där tror jag att du gör det själv känns. Ja, jag tror också det. Ja. För jag har ju, jag säger, det är ju inte ja. första sommaren jag eh, flyttar hem. Eh, mm. och Det är första sommaren jag flyttar hem. Jag brukar bli bortskämd Blir det? <laughs> ja, eller jag ja. blir. Alltså, kan, inte på det, men jag tror om man ser, ser till min personlighet så. så det rimligt om jag betedde mig mer som en vuxen ansvarstagande människa gentemot mina föräldrar. Ja, Jo, men det, fast jag kan se det så här: sen jag lärde känna dig bättre, så kan jag faktiskt se att du kan bete dig som en riktigt gris i tolkningen. Alltså. <laughs> <laughs> Man tror det inte. Men men, tror inte det, men det där det är ju typ ditt ängla ansikte som så ja. du leder lite och så kommer du undan med och typ eh, vad som helst. Bara men, lämna eh, skiten och så nu drar jag på. Ja. Ja. Vänta nu all det här skräpet och det här allt som vi har dragit ihop på en hel himla fest. Vänta, jag måste åka nu. Jag hinner inte. Kan ni ta det? Ja. Tack. Hej då. Ja. Exakt så har det varit ganska ofta. efter kaffe har du som liksom inte stulit i dina dagar på grund av att du bara här. <skrater> <skrater> <skrater> <skrater> ja men det är det, <skrater> ja. exakt Ingen märker någonting Nej, precis Så är det inte för alla Kan jag ju bara säga Nej. Det var igår när vi spelade Mafia och medborgare Ja. Det lovar att alla misstänkte mig hela tiden e Och det var ju inte misstänksam Nej det var någon skyldig. gång Men du va var du maffi någon gång? Var en en gång. gång? En gång Ja <skrater> <skrater> ja man ska ju gissa vem som vem som är vem som är mafia hur ska man förklara det Det svårt förklara det men det är väl det som det är egentligen ja. man ska ju egentligen kolla ut vem som typ är dålig på att ljuga ja, ja jag tycker inte jag är men du kan nog inte ljuga rakt ut sådär. Nej. Fast när det gäller att så här snilta en kaffekopp, liksom. Ja. Då bara glider du förbi alla människor som om inget hade hänt. Ja, för vet du, jag tycker ju inte ens att jag ljuger. Det är ju det som är. Ja. Det fantastiska fantastiskt. Det är det så här, du är bara rättfärdigare i ditt jag eget uttryck. Typ. Ja, jag kan väl göra så här, och så gör jag så. Och så om jag blir konfronterad så säger jag, oj förlåt. Ja, och alla kommer ju förlåta, det är där som är det. Det är så fruktansvärt. Ja. Ja, oh, vi får väl se hur det går i sommar på jobbet och så sådär. Det kommer gå jättebra. Jag tänker bara så här: alltså En farhaga är ju att, så här, att alla tycker att vi är så unga. Mm, absolut. Jag tycker, alltså nu är vi inte så unga, liksom, men jag är kort och du ser ut som så här världens, <laughs> världens snällaste person. Vi liksom. vet du vad som har hänt. Två gånger i rad har jag släppt vissa lägg på systemet. Ah. Det är de första två gångerna i mitt liv. Ja. Nu är jag 25 Ja, det har passerat en magisk grensen Ja, otroligt Det är bara så, här, är bara så här ploppar ut två påsar Under direkt när du 25 Precis, och de säger Det är äh, men inte om legitimation Precis <laughs> ja. Exakt Men känner du inte det lite att man är rädd för det här Att man ska komma som reporter där och alla bara, Absolut ja. För så tänker jag bara för att jag är kort Mm att folk ska bara, men vem är den där Lundbergen som kommer här? Så frågar frågor till mig. Jo, men också för att man fortfarande går på utbildningen. Tror du det är så? Ja, Okej. fast det som vet. jag liksom bara Jag, är, jag försöker ju köra på din linje. Typ rakt. Jag heter Jonna, jag är reporter. Gimme det rör dig Nej, men... Precis. Äh, men jag tror man tar dig på allvar. Ja, fast det är kort. Ja, det tror jag. Mm. Jag vet ju att jag kan ha eller min, jag har kommit fram till det när jag var på praktiken som min vanliga eh, mitt vanliga intervjuansikte det är typ mm. här <laughs> alltså det är så, och ett extremt glatt face alltså att den gladaste människan du kan tänka dig. alltså jag blir ganska glad när jag gör intervju och jag tycker det är kul så här Ja. Eh, men inte de inte när man ska ställa någon till svar? Nej, absolut inte Då kan du inte sitta så, det blir lite nej. vanligt Och det var det, jag fick ju bara göra glada nyheter typ ja. eh, Och då var det verkligen Och den funkar ganska bra på folk Ja. ja men det tror jag också De tror liksom, här kan inget fallet hända Det är klart, det här är vi i det här gör vi ja, Jag vet inte bara sist du plundrar deras kaffe för Det var Oj. jag bittert Ja men precis, jag tänker också så bara, Det är lite ett litet vapen lurar in dem med enkla så vet de aldrig vad som kan hända. Uh, hur ska jag använda min längd som ett vapen? Men det är samma sak. De tror inget våld kan komma ur den lilla dvärgen. Och sen kommer du där och gör ner dem i en ansvarsintervju. Jag tänker, vet du vad jag tänkte på? Va? Ett litet knep så här jag var ute på och gjorde, gjorde lite äh, intervjuer <här> torsdags. Och då så var det liksom ett, en föreläsning, ett tal innan sådär. Och då passade jag på att försöka, försöka testa min kroppshållning lite. Uh. För jag tror att jag ska bygga, bygga min längd och min pondus på oh. min kroppshållning istället. Uh. Ja. Och det, då ställde jag mig lite bredbent, förstår mm. du? Ganska mycket bredbent också. Mm. Uh. Och så bara så försökte jag händerna hängandes rakt ner från sidorna bara. Ja. Du vet, inget kruslerr med fingrarna oh. eller något sånt utan bara hängandes rakt ner bredbent lyssnandes uppmärksamt så. tror Det är ju bara, trodde det, oh. uh. det tycker Då tror man själv. att det är längre jag än 159 Ja, oh, precis. Uh. Jag besegrar mina 159 genom att bara pff, tawra. ja. Power. Hur? Mm. Jag tänker att vi ska träffas mycket i Varnsbro. Mm. Som ligger mitt emellan våra ja. två bostadsorter. Vi säger lite preliminärt. För först måste jag hitta den snabba vägen. Ja, för nu, i, igår så tog det mig typ tre timmar 20 minuter. och någon där komma hit. Ja, och det ska det På inte På ska det ta två timmar fem, en timme och 50 minuter. Ja, mm. precis. Så jag ska bara lyckas med det först. Innan vi säger att Vansbro är vårt mössigt oh, Och jag, jag har ju då googlat vad kan man göra i Vansbro. Mm. Eh. Jag har ju varit i Vansbro nu då. Ja, precis. Igår. Jag stannar ju till där. kan säga mina googlingar ledde fram till... Eh, Turistbyrens hemsida som typ inte funkade. Ja. Så jag har inga förslag. Jag gick av, gick av bilen i Vansbro. Ja. Eh, försökte plocka upp lite vansprofiling. Mm. Det som hände var att jag såg en stängd pizzeria. Aha. Men vi skulle ju kunna köra så. Hallå, eller titta, tänk så här. Jag slutar, jag brukar sluta vid fem, femsch ja. någonting. Eh, du är kanske använder ja, på mycket precis, vi har. Ska jag gärna. Ringer varandra bara hungrig eller. Ja, det är jag. Möte i Vansbro. Ta en pizza. pizza. Podda. Podda. Skitbra. Ja. Det tycker jag verkligen. Om du blir för mycket pizza i Vansbro så får vi kalla det för pizzapodden. Ja. Vi får alltid förklara vad det är vi har på pizzan också. <laughs> Absolut. Och så tar vi olika saker varje gång. Vi ska se hur det går med de vegetariska pizzorna i Vansbro. ja Alltså jag har en liten fetisch på tonfiskpizza. Vilket ja. alla jag känner tycker är vudrigt. Just det. Men jag tycker på något sätt att det känns rimligt. Men, det är rimligt, för att alltså man har lite ost Mysig ost, så mm. flyter runt på det Sen ligger den här torra tonfisken På Aa. osten, bara, men Jag tror jag, jag tänker som eh, Varma mackor Som jag gjorde i ugnen när jag var liten Då brukar vi ha tomfisk på Aa. Det är därför Nej, det därför jag tycker att det, ja, det, det är fel därför jag kan tänka mig att det är normalt på Aa, pizza Du tycker ha ett öppet sinne nu för min ja. pizza Jag tänker i mitt sinne för varma mackor Det är fel Det är gott Varme maceré, tomat, puré, ost och oregano. Och no tonfisk. Exakt det, och tonfisk. Crazy. Det är det här huset. <laughs> ja, det är det här huset, så ja, ja, det var bara Det var bara det. Vad har vi mer för planer i sommar? Jag tror att den här podden, ja. det kommer bli strapatser. Ja. ja. Undliga möten. Oh, gud, ja, gud ja. Jag älskar ju så här äh, karaktärer, alltså personer ja. och... Ja. Härma hur folk pratar på konstiga sätt och sen var de alltså bara folk som sitter i sitt lilla hus och bara är som de är. Underbart. Jag tror jag. det kommer bli uh -huh. många sådana på både oss i sommar Vi kan inte det det här är en snäll podd. Ja, ja, ja, men det kan, det kan dyka upp lite. Mm. Det, ja, jag mycket. gör det med ett leende. Så mycket på <laughs> karaktärer faktiskt. Ah, gud, ja. uh -huh. Om jag ska säga se för men jag hoppas verkligen jag får bada. Ja. Det är ju typ 30 eller 10 grader var tusan. Det är ju skitkallt ute idag, samma sak igår. Men alltså i vattnet, alltså upp, upp ner i ner i Hagfors så har mm. det ju varit typ 20 grader, ja, i så. Ja, det är klart man kan bada i, en sjö, men det känns det ju... lite meningslöst om det ändå är kallt ute. Ja, men alltså liksom. Vi ska hitta, vi ska hitta guldkornen på våra lediga helger. Ja, precis. Bara bilar. Loppis. Ja. Vi har sagt att vi ska rida islandshästar, tror mm, vi. Precis. Eller andra hästar, om det är coolare. Ja. Jag tror att det är coolare att rida andra hästar, ah, om, om det är som vi är ute efter. Men så vet jag inte riktigt. För det känns som att andra hästar bits mer. Okej. Okay, och jag kan ju verkligen inte rida. Nej. Jag, nu tror du att jag kan rida. Jag kan inte rida. Jag gjorde det för att jag tittade att, att det var läckigt att jag ridbyxor och ridstövlar. Det är jättelänge sedan. Ah. Ja. Det var, inte så, det var inte lika tufft som jag trodde när jag ser på bilderna Men Jag tycker det jag, jag önskar jag hade gjort det när lite jag tycker det är coolt. Ja, alltså jag, kan, jag, jag, jag tänker så här. Vi kommer ligga på samma nivå när vi väl sitter ja. i sadeln, men jag kommer nog svinga mig upp nygeren. Åh ja, gud ja. ja. Och det här får ni höra mer om i sommar. I är sommarpodden med ja. Lillsa Skett och Rasplat Ja. <skratt> <skratt> <skratt> det var sånt ett litet läs. <trycklig> <trycklig> Och det här slutet Det dedikerar vi till ja. Tack så mycket Tack för idag Hej då